Віктор висмикнув у неї з рота сигарету і істерично загасив її об стіл. «Не смій палити в моєму кабінеті. Я не переношу запаху сигаретного диму. Які ще подробиці, а, тварюко?» «Ну, сам поміркуй. Ти віддав людині гроші, а людина після цього зникла. Що більше він заводився, то більше вона утихомирювалась. Ти просто мусиш, як справжній друг, розповісти нам усе. Якого числа ти розрахувався з Ясиком? Скільки йому заплатив? Що він збирався робити з тими грошима? Погодься, коли припустити, що Ясик помер від раптової зупинки серця, то незрозуміло, куди поділиться його бабки. Може, хтось їх поцупив? Може, він сам комусь віддав? А в того не стало духу розповісти про це, Невтішним удовом. Ніколи не любив тебе. І не даремно він підхопився з потелі і загрозливо завис над Жанною. Я розплатився з Ярославом за тиждень до його смерті. Про все це складен відповідні папери. А коли він подів бабки, мене вже не цікавило. Казав, ніби збирається з прителем розпочати якийсь прибутковий бізнес. Мовляв, бабла підніме намірено всього за півроку. Але ж ви обидві знали, з ким жили, і другого такого балаболі годі знайти. Може, брехав стосовно нового бізнесу, хто його зна? Все, я зараз зайнятий за кілька хвилин ділова зустріч. Приходьте в понеділок зранку. Видно було, що ця Поступка давалась йому нелегко. Скоріше за все, мене не буде, але примірник договору я залишу у головного менеджера. От і добре. Жанна підвелася, і владна смикнула за собою волю. У понеділок ми на одміну будемо. Можеш підготуватися. Ну, там, квіти, шампанське, всяке таке. І, до речі... Не треба так нервувати, життя надто коротке, відюнчуку. Нервів на все не вистачить, якщо себе не берегти. Стеценко, відчуваючи, що його мають за блазня, не знайшов нічого кращого, як вихлюпнути свою злість на волю. А тобі, Ольго, все це ще кров'ю відгаркнеться. «Понеділок я цей скандалістці тицьну підніс угоду, вона обламається, але нашим нормальним стосункам кінець!» Він несамовито грюкнув кулаком по столу. «І фіг, ти діждешся від мене якоїсь допомоги, забудь!» А ще, дорогенька, ти багато втратила, коли вирішила під мене копати!» Оля хотіла сказати щось на свій захист, якось виправдатись, чи принаймні заспокоїти Віктора. Але Жанна вже витягла її з кабінету. На дворі Оля не витримала. «Послухай, Жанна, чи не забагато ти на себе береш? Тягаєш мене за собою, мов цуценя на шворці, ставиш у незручне становище, примушуєш робити, як тобі заманеться?» Вона зупинилась перші роки в боки, намірюючись врешті з'ясувати стосунки. Але Жанна продовжувала хутко крукувати в бік метро. то До жолі довелося нас доганяти партнерку. Навіщо ти погрожувала Віктору? Відразу настроїла людину проти нас, і нічого путящого ми не дізналися. Можна ж було по-доброму попросити. Він не відмовився б нам допомогти. Можливо, навіть щось порадив би. «Олечко, льолечко, лялечко, а як добре ти знаєш Віктора?» Жанна різко зупинилась. П'ять років. Оля задириковато струснула головою. «Стільки, скільки ясика. І за весь цей час? Ну, тоді все зрозуміло. А я знала Віктора ще за тих часів, коли він не косив під крутого бізнесмена» ховаючись за окулярами та дорогими костюмами і повір мені, вже тоді він був рідкісним лайном. Закладаючись на сотку баксів, він обікрав тебе, бо інакше цей покидьок не був би таким щедрим і лагідним.